اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم في مصلاه ولا تكونوا من المشركين سبحان ربيك رب العزة عما يسيفون والسلام <تقوح> على المرسلين والحمد لله رب العالمين شوي درس کې را الذينه ان ام ت عليهیم باندې مخت سره خبره شي وه مون پهموننس چې سومره کلېمات دي عمرا الفاظ او تمر ټکی دی دایا دا تاتی دیمون سکي چې مونږه سوایو دا دا الله رب العزت سره وا دي دی چی الله ازا با دا کار کوم او دا بنا کوم دا کار با کوم دا بنا کوم دا کار با کوم دا بنا کوم او چیو انسان دا اللہ را بولیدست ترا آغا کڑی وعدا اپرونکی او هغه واده روزا نه د ماتي مونسکي او په مونسکي اوسوي او د مون نه بار د الله رب العزت سره چې کومه کړي وادي دي هغه ماتي او خخ کاره باندې طاعل اعلان ولي یو انسان چې بل انسان سره واډو کی اوغوا واډا ګډ ته خلک یو ګډ او باندې یو انسان چې د به انسان سره وعدو کی او هغه وعده ماته کین نو نبی له سلام ویلو لا ایمان علی مل عهد له اله سره کامل مومن نه دی کامل مسلمان نه دی چی وا د ماسی په مونږ کې jira سمره ټکی او دا سمره الفاظ منغوایو دا ګور یاد ته ته دا منګا الله سره واعد کو او چې انسان دا الله وا د ما تینو چې ګور د تبساله الله سره کړي واعد په مونږ کې هغه دې ما کی باغوا دو کیو وادہ دا وا تراث الذین انعمت علیہم الله جو تاسو سوال کوم مننت کوم زاری کوم چې ما دا خلقو پلار باندې روان کی انعمت علیہم چې تا پاغي باندې انعام کړی دے تا پی فضل کړی دے تا پی رحم کړی دے اللہ مام داوی پلار راوان کی زما جن زما غم زما خادي زما زندگی زما ناستا پاسا زما خبر اثر زما لباس زما اخلاق زما هری و عمل اللہ دعا خلق و بشان دکی انعمت علیہم دا پاري انام کړې ده ګور په موږ کې کومنګ دا وایو اراضا الذين انعمت عليهم لیکن دا من نجبار شو بیا زمنګ جون د چا بشانتي دا خپلې خوخي د خپلې مرځي بیا زمنګ جون هغه بیا هغه شانتني ګور په مسکري یو شانتې واده وکړه او د مونږ نه بارشي مونږ دی اخلاص کو نو ګره بیا دې ژوند هغه شانتي نه ده دا وځه تا سمره خلق دی سمره نارینه زنانې چری په مونږ کې رکات کې اداب وې تراث الذين انعمت عليهم الله دا عقل کو بلار مروان کې چکه مخالک باندې تا انعام کړای دی لیکن چمږ د هغه جون تو ګورو د هغه عمل تو ګورو د هغه جون تو ګورو د هغه کی دی تو ګورو د هغه دغه خلاف دی دا وځه دا چې خلک د مونږ نه خبر نه دي دا مطلب نه خبر نه دي سجده توتی په شان تی الفاظ وایي <coughs> لکه توتی ته خلک ته زکی کنه ناغه او ویلو خاوي خو په مطلبې پوي کنه چې لازم څه وې ما د مسلمانانو اثریت حال دغه دی چې په مونږ کې الفاظ او کم ټکې دی دا وې او دا پته ودانېسته چې دا د الله سره ما څه واده وکړه ما څه وې نو بصراط الذين انعمت عليهم کې مونږه الله نه یو التجا کوو یو سوال کوو یو دعا کوو چې الله په دنیا کې خو خلک ډېر غډ ور روان دي دا خلکو د ژوند ډېر عجيبه دي حضرت دا درخواست کوم سوال کوم چې الله ما دا خلکو بلا روان دي روان کې چکه مخلق وبانتا انعام کرلے تا پی فضل کړي دے یری چې دا کم خلقو شرطو النساء کې دا خلقو نشاندہی کړی دا ذاتی کرلے رواળો شرطو النساء چہ الله پاک انعام پچا کڑے دے صفہ نمبر 81 نظام سی پارا ایت نمبر یوکم او یام 170 68 نمبر بعد 69 ومی یت اللہ ور رسول قولای کمال الذین انعم الله علیہم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ آیت وګورئ انعم الله عليهم انام کړه دے الله علیهم بدیواندی بچا مِنَ النَّبِيِّينَ زدام بیاو ندی وصِدِّيقِينَ او دتدیقین وندی رشنی او شُهَادَاءَ او د شُهَاداو ندی چې الله بده ان قربانی و اصوالحین او دنیکان و خلقون هم دا پمونس کے منگوائو شی اللہ ما دا انبیاء و پلار راوان کی اللہ ما دا رشین و خلقو پلار راوان کی الله ما دا شوہداؤ و پلار راوان کی اللہ ما دا صالحین و پلار راوان کی کناره نویو که زناناوی خدا دعا کئی نو سو گوری شی آئی دا, دا جون آئی زمانگ دا, دا خادی زمن غم زم دا زندګی آیا دا واقع در سترات الذين انعت عليهم مطابق دا او کنه کچېري نه نو بې خبر ډېر سوچ او فکر پکار دے چې مون خدای جون تیرو او دا جون تیریږي او دا سمره زمانه نه ډټکی به منغوایو تومره چې دا زنانا دما دا आवाज اوري دا خبري اوري دې خبره دا غور وکي چې دا کله موږ بالغان شيو خو وبد باندې پوه شيو دا منځم شور وکړي دې دا سمره ځواني نه بغوایو صراط الذین انعم عليهم لاردا خلقو انعم عليهم چې تای نام کړي ده پاغي باندې دا وایو موږ کوم د <مشید> چې دا وایو په مونږ کې یا الله دا خلقو لار د نغوالم که مو خلقونه باندې تاسو کړلې انام فضل رحم کرم یا الله ما دا خلقو بلار روان کی او دا خلقو بلار باندې روانې دل ست دی توجه سره دا خلقو بلار باندې روانې دل دادی چې زمون عقیده آیا دا آخل کو دلار مطابق داو کنا دا انبیاء علی مصلاة و السلام پیغمبران آغی حقیدت سوا دا آغی حقیدت داو چی حجتون پرکون کے هر قسمہ آغیو اللہ دے رامدت شبیو اللہ تاوے حجتون هر قسمہ اولاد گواڑی بچی گواڑی رزق گواڑی نور پتابانے سق قسمہ مشکلاتي صحت گواڑی روخ صحته سق قسمہ حاجت گواڑی دابت اللہ نا گواڑی دی قرآن کے واقعات موجود دي زکریہ علیہ السلام ایک سو بیس کالو بڑا دے ایک سو بیس کال داگے بچینوں من arena او نه زنانا او 120 کال بعد الله پاک دا عاجد پرکو وګوره یو پیغمبر دی او د دومره لوی خاون ښاوندې واغ سره د دې خبره اختیار نشتی هغه خپل ځان له خپل بچی پیدا کی دغه اختیار دا چا دی د الله دی ابراهیم علیہ السلام وی ویزام مریض تو فوه شپین کله چې بیمار شم د خپل ځان په خپل نشبخه کوله فوه شپین الله می خکې ایوب علیہ السلام بیمار ده اتل کالا پکور کې پروتو اتل کالا او سوال کیځه دګی کی؟ الله دګی آیا مونږ په خپل واجتونو کې مونږ په خپل مشکلاتو کې اللہ تعالی کو غنبل خو راوانی من په ټول مشکلات کی یقین په لاوانه ساتو چې دا مشکلات او دا تکلیف او دا بیماری دا را راو ستدا او کنه دا و چې رنګ باندې چا څکړی دی وای کنه خلک زنان په دې دی غم ډيري اخته دي په منبو یې چا څکړی دی وای په ایوب علی السلام باندې چا څکړی او د د کری اسلامې چاسه کړړی وو دا یونوس السلام چې ډیره زمانه د می په خیډ کې پروو په دم چاسه کړړی وو نه په دا الله طرف نه ده کله به انسان په مشکلاتو کې کلب به په خوشحالو کې کلب به پر راحتو کې یو حال باندې خوالله دی په یو حال الله دی توس په قتل به کار دی چې زمونږ د آقی ده اځان بياله مسلمان بشانت ده ځان بياو عقيده دا وا چې پمنګ باندې هر قسم حالات راضي دا ولې چا طرف نه دي الله طرف دی بھائی بل چا باندې مشک نه کوخه په پلوانو پرشتدارانو په پر گاونډيانو نه پسه الله را وستل الله طرف نه امتحان دي دا شکونه دا یاد ساعتې ګوره دا دے بلا پا پا بلا رو خو یو کوفرون دی بله دا چې پهمون کې تر سررات په انعمت نه ان الله ما دا خلقو پهلار روان کې چې کوم خلکو ب تا ا نام کړډو الله پار پبی ا نام کړوو که نه فامبی ب الله ا نام کړړلو نو پتاب به اام الله کېږي چې ته هغې بلار خو راان شي که نه خو یقین قینډ او چې س الله مخلوق مخلونی شي کوی او ستاده حیدت چهنا مخلوق کئ بابا تکارا ورکئ زیارت والا تکارا ورکئ او دایجو کرابانه چاو کلل جدا بو شی هاغه بو شی خل کو ځان تبا برباد کو بړی کی یو طرف تمون کوي سراتل ذین انعام تلایم علامہ دا خل کو بلا روان کی چې مخلق بنتا انعام کړل علامہ دا انبیاء و بلا روان کی او چې ته وګورې تاقی به د هم بیا او په ژندین وای دا تا پهمون ک سره ته ل هم تعلیم ووي خو په در روغه دی و په درروغه دی و لکه د حال پاس زهتهولدي پهمون اوګوره مو شي کوي نه هر یور ټ کې د غور مو خو دا مون شي کوو داسې کوو لکه د روځې په میاشت کې تراوو کې ځای په ځای لیکي زر زر بلېږي هغه تم دا پته نشي چې څه وایمو تنه او ورستې چې کوم لړې غو ته غوړو پته نه لګي نو موس کې چې کم یو الفاظ وایي خپه دما خپه سوچ سمج داګه چې زمون هرې خبره اذ الله سره خبري دي دا الله سره وعده ده استراص الذين انعمت عليهم الله دا خل کو بلار مروان کی چې کوم و کو باندې تا څکل لے انعام پکړل او انعام اول 50 یو پام بیاو پام بیاو پیغمبرانو باندې الله ما دا پیغمبرانو پلار روان کی زنا نوبم دا وئی ناري نوبم دا وئی او ویلو خو وی لیکن گوګوري وګوره په عمل کې نشتی هندستانه الله خفا د خبرو به خیال کوو دغهشاندي بیا مخکې بیا و لاره ور پسې پسې بیس ووي می نهبي نه اوسق نه او اوالين نووي ددي نهمراج صاب ایکراام ديسم طلب شو چې الله ما د خلکو بلار روان کې چې هغهدي ساب اراام د صاحو پلار می روان کې که زنانانه دي در ذنانب او چی ما د صحابیات و پلار راوان کی دنبی علیہ السلام زمانه کی صحابیاتی دنبی علیہ اسلام بی بیانے دنبی علیہ السلام لونہ اللہ څنګه چی سنگل جون تیر کر لے منگ دا عقی بلار راوان کی نارہ نبسوی اللہ ما دا حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت عمر فاروق دا حضرت عثمان غنی دا حضرت عاری رضی اللہ تعالی عنهم دا بلار می روان کی م څه وګوري زنانو خو په موږ کې وای چې الله ما د صحابياتو بلار روان کې لیکن وګوري زنانو غم خادي ائد نبي عليه السلام د دیوانو په طریقو باندې دا صحابياتو په طریقو باندې دا نه ځونه د چا په طریقو دي د رواج پرستو رواجیانو رسمونو رواجونو والو اوس کمم زنانه چې دا رسمونه وااجونه کوي لاغې نه ته پووسوکه وای تهمونځ کې چې و که نه سر راول ل هم تلییم د بچی اویم وای که نه بی اویم د که نه ور ته ووایه طور ته وواای چې ته وای سرراتتون لین تلییم لاره دا چې نا تا نام کړی د باغبانې نه یا الله ما د هغې پلار روان کې د دغه دانو ته ووایه وای تا پهې منځ کې و چې یا الله ما د حضرت ې شه حضرت ې خجا د حضرت ې حافستا د ضرېفاې ما یا الله ما د روان کې نوای د تا چې کم کارو کو دا حضرت عشه کړړی حضرت ې افستا حضرت حضره ې حضرت کړړی حضره ې دا وې چې نا نو تاسو په مونږ کې چې یل ما د غي په لار روان کې وایې تب کوملار روانې تب کوملار روانې نو خو غياري که وغياري عقل مند یې او د سر کې مازغې بوس نه دا په کوشي چې را د خبرو کوټ ډېر زبردست اوکله ډېر خولي خبرې دی اوکله چې کوم په مونږ کې سوې و دا کوسو مو کي چې الله سر را ل ا هم ت یم زنانه ووي چې الله ماده هغه خلکو په لاه باندې روان ک چې کوم خلکو با تا نام کړه د نبی ل السلام بيیان بی وي د نبی اسلام لونه وي دسهاح به ایکراممو بیبیان وي او ګوره ژون د هغې نه خلاف دی ژون دغ چا پهطرریخو دی چېغه د انډیا انوانې دي لامریکیکې امریکی وې خدي دي غی بهلار دی دا وااجونه د چا دي والله ماوری کلې دی و پهې پختتنو کې چې څومره ریوااجونه دي و دا ټول د انانوو راغلی دي په ودونو کې نه دي ودونو کې به هم خال کړ په ودونونهې چې دا سومره کارونه کېږي دا لکانو تهسی چله او حالکه او جنې په یوځ کې ناست یو بلبانې شربهتون اس کې د ټول خلکو به مخکي د ټول د انوانو رواج ده اسلام قوم ته حیا غي اسلام مون ته پرده اسلام خو ډیر د حیا مذهب ده دا اوس کوم کارونه شروع دی او کیږي او دونو کی د رواجونه قسم ده د ټول د اندوانو راغلي دي یو طرف ته دخل تا وتا او چې سترات ولدينا انعمت عليهم نو خو روانه د انوانو پلار او پجب وسه ثراثو اللذين انعمت عليهم ودات په ایمان ولاته په دروغ او وکنه دغه موندي پهغه مونو کی دا کم کارونه چکی دا ګوره زمنګا صحابیا ته یا صحابو دا کار نه کړي چې غموشي علي شبو یا ولنه ما خان په تخزرون په کار ده دیګونه ورا وړې بللوک بیا ترتیبی به نه ودي که را غو کو میډی والله راړی خدای او قران ته وګورې چړ هغه غم هم په شمون و شرم پ غمبر وويدي دي چې به کور کې غام وشي د دغه کور خلک او د دغه کورديله به تاسو را وړي ګاونډیان ولله را وړي رشتانولله را وړي دکه چې هغې د پخلی نهوو اغي غریبانانو لاړی نه تیریږي نه او بدن لا چه څه پوخ کیږي غی بدن لا اورا څه پوکی ولی غم پراغله ده د چې غم والو کړم منګ لاړ شو ول تکینو غم والا د چا مور مړه ده او د چا لار کبیل فرض مړ ده غم وکر شه ده او غم والا جزان لګید شریعت وای چې تا غیله تسلی ورکاو ته پاغي باندې و خروه حضور زور په و خرو چې خیر دی به دا خو راځي منګه ټوله دنیا لو نو مونږ ته کار وکړو مونږه مونغه چل لکو منږ و ک راتهکینو پرلت ووو اوغې ته و لې پهې نورې را وړه ووي ته ماله و بر کوې ترخه شوم الله د پو نه هغې غیبانانو لاړې نه تېږي اوغاجهځانې یوخوا بلخوا او مجموع پلا کې او کته او فور ته وستر اتو لذین انعمت عليهم چې ته بمونس کې وې حضرت عائشہ دا کار کړو چې د خلکو ګورونځ تلی او پر لته والی او دا چاوالې خوراو دګ تکې نه وله دګ په انتظار او پته مکه له چی اګه چې ته دی غمونن لاړ شي کنه چې پته او تولېږي دې خور روان دي نه په لکه تاسو وزن بجړای کی او پوز په پره پره باندې راکاګي د دا خوړ ار خ ده دا خواسیې لکه به مون کې چې مونږ وواایو سر را ل نه لکه دا چې مونږ په در وایو دا الله بد لگانو دا یل دا فریشا کوي چې د جې نه او د ړ جرد د زړه نه ستاسوو خبره یوهوي د موناککانو علابد ته پوورې کم کوې تا څومره سر جمه یو رکوب دیویلی راوالویتا صدا آیت نمبر آٹ راوالوی منافقان و علامہ اللہ ذکر کئی اللہ دی پا مانگا رحا موکینو زمان زنانا خبر نشوی ناری نم خبر نشو و زنانم خبر نشوی صورت بقرہ آیت نمبر آٹ اتم بلت اللہ پاک دا منافقان و علامہ ذکر کئی وَمِنَ النَّا تِ بَعْدِ دَ ما ناغه سووک دی یقولو چې وي په جبان دی عامن بالله وبل الاخر من ایمان را ده د پالله په وررض د اخرت او ما هم ب ممنین او ندي دا ممنان پهړونو کې کمه خبره چې کوي د د جببي د سره کېړه نه کوي دلتهلهته وي د منخوامسه ده کممه خبره کې د جیبی نه خو کوې خو د سړ نه کوي اوستاسو وای ده راپ لین نه ان هم تععللیم زمونږ سلمانان د جبه د سره قوي خو د نه نو وای حساب تاب دی نو نو مقصد دا چې د نن نه بعد عمل به کار دی ګوره درسونه خو څومرهه کېږي د ومره زمانې نهنظرل ګیم څومره زمانې نه نظرلیم درسونه تاسووممه اوورې د سومره زمانه نه ومره وخت نه لیکن د نن نن دا واده وکي نن دا له و کوي خل ځان سره نن دا قصو وکي چې زه په مون کې کم الفاظ کم تې ویم دا به د یوا د جبې د سره نهیم لکه د منافقانو بلکې دا به د جړنم ویم سراط رااصللهنه ان هم تلیم لاره دا خلکو چې کم خلکو با تا نام کړ نو بیا به هغی په لار باندې زو بیا به د هغی طریقو تریخو ژون تیرهوو بیا به د هغی د دا تریخو مطابق زمنږ غم و من خوادي تا پر اشتتدارانو کې څوک دااتې دي چې د غم خادي هغه د نبی ل طلا په طرریقبان دی نه ده نبی ل لام په تریقبان دی نه ده نوقررانمون ته زه ووي قرآ و ف دا ب ما تومر تومر ې ځانې دا ت خلکو نه مخړه بس د هغې ځان تاته خ په کېږي خفه دی شي وکوور زهو په خدا یم او زوجستاپ را زمم مطلب دا زه ستا پهې غم خا شریک شوم دلی مطلب دا چې د ستا دی کار ته ویم او جيزه زستا دي غم خادې نه ما بایکاردو کو جداوالو کو دا ماننه دي خبر جيزه ساده ضربدي کار کوي نه مره کی چاته ضربدي کینشم کوي زنن دا د خپل ځان سره یو په هغه وعده او فوخ لوز کوي چې په مونږ کې کوم او دا کمټو کی منغوایو دا به منډ خپل رب سره په هغه وعده او بیا به منه معلومات کوو چې نوبی ل اسلام د نوبی ل اسلام بي بیانو د نبی اسلام د لوننو ووزونه به کمه طریقه شي وو د په زمانه ک چې غم راغلی وو نو هغوی په کمه طرقه کړړوو د هغې لاس د هغې بورقا د هغې پرده د هغې حیا هغه څنګه وه دا معلومات به کم از کم چې مونږ ته تابود تابياتو سيرت خو معلومي کنا ډیر خلک یې بچو نه نوم کیدی نوم ولا کیدی او پتاوته نه پل بچی رته نوم کی غو دو مطلب دا لکه چانو مخ په بچی ره کی غو ابو بکر حضرت ابو بکر سيرت او داغه واقعات راغو دا ته بیان وا لور له نوم کی غو عائشه حفته رقیہ د یو تا د ری واقعیات بیان کا چې دا سوقه حضرت عائشه سوقه داغه قران ډیره لوی عالمه و لوی عالمه و د حضرت عائشه کارنامې دا غي علم چې 22000 احادیث هغه ته بیادو یادو دمر لوی عالمه و چې صحابه کرامو باندې دا پڑھ دینه اخوا ته پوسونه کول د مثلو دمر لوی عالمه و م صاحبه غې ته ووي نوراتله نه انام تلییم کې مونږ الله سره سو واده کوو چې یا الله زبه دغ خلکو په طرریقبان دی او د خلکو په لابانندې ژونې روم چې کوو خلکو باندې تاسه کړلی تا پ نام کړلی تا پې فژل کړی دی او الله چې زمونږ زنناانه د نن چې زما قیېده زما عمل نماز ون زماز غم زما خادی لو پرے واجونو نہیں مر جون گور ہسپتال نہیں لے گی نبی علیہ السلام ویلو چاچی دنیا کی تے چا پ طریقو تیر کو دو قیاامت کے بدایے سرا والاڑی کدے انوانو رسم و رواج تے انوانو دو قیاامت کے بدے انوانو سرا والاڑی نچے انوانو سرا والاڑی و جانم تبدي کنا له جو عنوان سره بهړې تباشو کنا ته دنیا دا مختصر زندګی دا مختصر ژوند دی پکار منګله دادی چې منګ دا الله سره کمی خبرې کوو په مونږ کې په مونږ کې مو سره کمی خبرې کوو په بکار دادی چې دا مونږ پرې شاګو دا مونږ پرې شاګو په خپل ژوند کې راولو او عملی طور پر بدی باندې عملو کوو پل عملې را ولو فوردو خو بیرونه به ډیر واورې دی شي لیکن په عمل کې را وستل ليلژون کې را وستل لي چې زما زندي دا به د سابیتو دژون مطابقق د ضرت ې د حضرتې افسا حضرت ې خدیجا حضرت ې رویا داضت سوده حضرت ې حضرت دا د لبی سلام چې سومره بيبياني بی وي یال الله دې په طریقو به ځونتې روم خیر ده چې دا ټوله دنیا خپږي خپدي شي او زه په مونږ کې یو څه یم کوم ولته په دې طریقو به ان شاء الله ځونتې روم او, رو آو مخکې و بیا راځي چې موږ له غم څنګه ول بکار دي موږ له حادثه څنګه بګار ده په کوم طریقو بګار ده دا. دا معلومات به کو کنه خیر خلګي ودونه کوي ما خو تقریبا په مع کو وا ته کاله وشو د نور م سررو تهپوسونه خله کوي خو چې کله د واده وخ را شي واده تپوس دچ نه کوي سړی بیا لي د ونه تپوس کوي د تن چل ل د واده به څنه کوو په کمه طرریخه به کوو لکه تا ل د تپوس دمولا نه په کار دی د عالیم نه به کار دی خې چې خاون ته چې تلاړ شه د دان پوکه چې کمه د سنت طرریخې بس پاه ریخه به پیر دی کلهکه په کېږي بس چې سووک په مونږ باې معینې او زمونږ سره تعلقوق سې او را ځ او که نه را ځي د سنت مطابق خواده کوو که سوک رال الله دي و بخه که سوک را را نل بیا اللهوبخ درانونه په کار دي او دا به کېږي د زنرانانونهګورې نارې نهګوره دا کار نه کوله کولی نو زنو باندې خو مونږ په د جماعتونو کې بهې زرتونو کې ډیرر می نه وکو که جو مات کې وړېر پوخ پوکيږي سړې پوچکرا کور طلاټ چې کنه خو د بیا او چغه وباتی یو اواتیو کې سړې وي نه نه نو ماسي ویلې دي ماسي ویلې دي بیا وي سړې نه یو ځو ختای مقصد دا ده چې داري واجونه دا به ختميږي کاغه په غمونو کې دي دا به خاديانو کې دي دا به ختميږي د چا دلا تا دا به نه نه دلا تا ختميږي لکه جوړکلیم د دې وږي سړونه دې ړې کوچې خا دې تا وی جو غوي آمين اامن دا وصدقنا خدا راويسته زرانودي او دا به ختميوم زرانانه او د دې جهاد د په دا غوري تاسو د برلول جهاد دی ها لوی جهاد دی نبی له سلام ویلو چې د فتنو و دور کی دا زمای یو سنت را جوندې کو لوی نبی له سلام وی چدتهبا رسلو شهیدانو ثواب منويږي یو روایت کې را دي چې سلو شهیدانو بل روایت کې را دي چې د 200 شهیدانو ثواب وته منويږي لکه دی 2 دو, دو په ریښتیا چې زرانو ته یو بهتري موقعده د جهاد هغه جهاد دادې چې د دا پیغمبر طریقې رایچ کې پخپل ځان کې د نبی له سلام د بيوانو او د نبی له سلام د لونو صحابه کرامو د بيوانو د صحابياتو اګه طریقې په خپل جون کې راولې او د انوانو د طریقې غوړې دي کورونه وبازي تمنه څو خلک وي یو وعده وکاو په کومه طریقه کوئی چينا وعده وکاو خو با چينا وعده یني هغه ودونه چې کومونو وو تو وعده چينا ولا مسلمانان دي خو د منګکانه او د سپیان او خینزیران او دا مورداری خوري خو کاافیر دي هغو اړو الله معنینو د چې تا واده هغ په طریق وکو مرا لین هم تلیم دي چرته لاړو سرراته ل تلیم دي تا سه واده کړي له سره تویللو چلله ما دا خلکوبللار روان کې چې کوم خلکو به نه تا نام کړی ل په چنا بله نام که قهر دي د الله باغی اخو د الله په قهر کیدی اخو د الله په غضب کیدی مې وعده به نه کوم نو هلته قیامت پروبوبه دا کید چې نه وله تر پاسې نو اچیت پوز زرا تاسو مره د بي وقوف توپ خبري دي دا خلک کی کوي او د بدغه غم ختدي څنګه شوګر دي سورو جمع کی لارې وو فچو منګلاړو دوه مقاري شبرا ترو زم ما پلار شاګر تلکم مې ګورې ریواژونه ونه کوي ریواژونه هغه باندې ساجي ریواژونه دلته خوې دي سي آڼاو شور جوړ لېچي ترونمراو راغلي دیو ورشتیداران عمرغلي او ټول وې د وسنه وې چې ګورې تلويختي وګوره خدره نه کوخه تلويختي داوس نوي لګي دې تیارې نه کوي او دا جمعي ما خامونه او دا وجمع او، دا خبري زوتې نو اته دې आवाज یې مو دو ټول را باندې ګڼ دی نو مقصد دا و چې دا په مونږ کې خمن یو سوایو او کو بلته دا تلويختي نه دا جمعي دا ما خامونه قسم دی دا دې ماته څو ثابت کی د ننبه ځای اعلان وکم موږ هم په خپلوا مړو به چې کوم موږ په شنو دي کړي موږ په پسیم خیر دی دا اوس نو به موږ تل یو ځانه وکو دا ثابت یاله کدا پیغمبر کړي یاله یو خیرات دی په مړي بته خیرات بالکل موږ منو باز نیم خلکو یې دي خیرات نه خیرات موږ منو په دا چا په طریقا انعمت علیهم چکہ خلقونه الله انعام کڑو دا اگ خلقو په طریقہ باندې منغ مانو بالکل ارادت منو دعام منو هر یو عبادت منغ مانو هر یو کار منغ مانو چې پاغه طریقې چې بکما طریقہ باندې منغ ته اسلام او قران او زمنګ دین منګه ولای او ک پاغه طریقہ باندې نه انعمت علی وله طریقہ نه کنا از خپل خوخې او خپل مردی ن تا دا ګوره ډیره لو اعتبای ده لو بربادي ده مقصد دا خبرې ده چې سرراتول لځ نه ا هم تعلیم لار ده خلکو چې ان عام تلیم تهام کړ باغیوانې دا به د نن نه بعد صب د جیې د سره نهواایو بلکې دا او عملی ژون کې را ولو که غم را ځي بلفر خااضي را غه طرریخ کوو چې کممه طرریخه مونږ د پغبرې کمه طرریخه زمونږ د اسلامي غم راغې یو زنانانه د چاکره دي د دا خبره هم مخمکرلو بیایم کوم او تو که لاړی تا خپل دی رتدار دي یا ګاونډان دي ته سره لاړی ته دی د پاره لاړی چې ته به د هغ غم سپک کې مطلب دا چې ته او د تسللی خبرې وکي بله جدا انا و سره تم په چغو په جړاګانو شورو کی دا و سراتلذین انعمت علیہم نخلاف دی بلکی تب سکے ته چنا نوتی کاږي ځاړي پاتره نږدې کوي خیر دی دا مرکو حق دی منطل بمورو اولنې انسان ادم علی السلام چغوه دنیا کی سمر زمانہ تیرغلا ايو پیغمبر و یو زنانو ولغلا ورته وی نماز میں مڑ دو ډیر بسخه پم یا پیغمبر وته چې ساده د زی سومرو مرو چې سلور سو کال عمر یو اخاجه پته ځاړل یا پیغمبر وته په شو چې په دنیا کې داسې خلک روان دي او داسې امت پیدا کړي دوه الی دي چې داغي عمرونه با او یا اتیا کال او زیات نزیات سل کال بهي باغي کې باغي وریکوالې می او باغي کې بداغي ځواني می او باغي کې بداغي بوډاوالې می یا خطر یانا شو دا وخت اما د ډې راځي و خبر وکلا زما د زی درې سو کسرور سو و عمره د مانه تلې دی او زپتي خپایه ما زما د دنیا نه خلق کوم تلې دي چې داغي عمرونه زر کاله نوواله سلام بارک رادې و دا غ زر کاله عمره زر کاله عمرم د چا شي کنه بیا به خیر اخر مرګ دی زیبا په دې ته اجازه ته تسلی ورکاو دا جړا متعلق و ته خیر د دعا به تي کو ډېر پته جاړو او کو واپس نه ځی کنه دعا او تکوا نه پلو نه پځی کا تل اوت پځی تسلی زمونږ د اغه د جری دی غزر سرادو لذینا انعمت علیه وی لګنور پته او د نشته چې مونږه په کومه طریقه باندې ځونته راول پکار دی مونږ چې دا چا کړو په کومه طریقه به ځو په دې طریقه چې مونږ باغيله تسلی ورکو جوړو بنو دا نه چې په خپل مونږ پجړه شروع کو جدره ور د دیرې شنه داږي د چاکره چې غم شوي هغې غوام بو شوي په ډیر جړبانې هغې اواز بو شوي هرې وت نه چې راځ نه بس د کې دو سره شروع شي چې دا او بیا بچ بوره نو لکه چې دا نه جاړ او د باره چې کمم خ راغله جااړي او چې دا خی چې دا رارک کي زما په جړابانې ما وي دغهکو سرګې دغه کلې خکلی او بالکل حرام د شي کوي ژړلی اغي اجزه خود د شپې او دورو دی و جړل نه بس کنه تکه په جړایو ځنی بدا جړا زمون په د ماحول کې زمون په معاشر کې د ځنانه ته غنی په غم کې لازمی غړي ایو متل مشور کړل ته پښتو یو ناکاره متل وي غم په جړا جړا درنیږي غم په جړا درنیږي و په نبی رسول السلام پر د چا جوړلی وو او چا نبی الاسلام غوځ وفات شو صحابه کرامو صحابيات ټول دغه دعاګانې وتکولي اوې غم په جړادرنيږي او وادوي پټنټ کووي داړه خبره دی غلطه دي داړه خبره غلطه دی نبی اسلام ویلو سوتانی ملعونانی واوازونه ډیر ناکاره دي یو په غم کې جړاګانې ویر کول دا اواز الله ته انتهایی ملعون ده بدی شي الله او زېماواز فواده کې دا ټنګ ټکور اواز داواز دا د دا الله بدی شي ناګډوان اوازونه د موند پښتون ډیر خوخو چې کم دا الله ډیر بدی شي لا کارم او باز زنان به کې داسي چې هغه باقیده دعوت ور کوي خپل ژوندانه باندې لور سره کرتا جنگو شي و ماته پته ده وای ما مر خفه کېږ ووي زه د پیژ که نه وي حرام ش دي ما پهې بیا وجهړه ووایه وایي حرام شکه د پهې وجهړم یه او خییارهډي که نه جوته خپل مورته چې حرام ش قسم په خدای کوم په ې وجهړل دا به بیا غری ناست م نه جاړم ده پسې دورا به د ت کومه وجهړه کار نه کوم دله بند گانو دا خبرې پرد هغه خبرو په راان چې چې منز کتاب سوای اب خپل عمل کرا ولي اب خپل جون کرا ولي صراط الذين انعمت عليهم ترجمه ای تو شی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد تولد خدای توب سی بتنا خاص دا الله د بار دین رب العالمین چې پالونکې د مخلوقاتو ده الرحمن جامع ربانا دین الرحیم چې خاص مربانا دین مالیکی یوم الدین واقدار دورز د قیامت دین یا کا خاص تم نابود عبادت کو منغا ویا کا او خاصانا نستعین انداد غوړو منغا بار کار کی ایس دیناک لک کی منغا صراط المستقیم پنی غلار د قران صراط الذین لار داخل کو انعمت علیهم چې داینام کړه د پاغي باندي الله دې منغله بدی خبر او عمل کولو توفیق را کی او مخکې چې کوم درسته غیر المغزوبی علیهیم با دی با انشاءالله بیا در روان پیر پا ورز با انشاءالله بیا دی با دی بانی درست کون زنانو تا درخواست دی چې در لس بجونه مختی زن رسوی زکا چی فیکس لس بجی بانی با در شروع کون دانا چی و زنانو با لس د در کور روزی و دل در چرا نیم درست شوی په وخت بانی زن رسوی اللهم خوشا